Jó lehet kívánok! Ma 2015. november második a hétfőből egy éve, nem kerek egy éve, halt meg az anyám, az édesanyám. Egy évvel ezelőtt külföldről jöttem haza és... Már nem találkoztam életében anyámmal. Azt hiszem, ez vasárnap volt. Másnap hétfőn bejöttem, és ráemlékeztem. Ma, 2015 november másodikán ezt a műsort ismétlen meg. Állítólag ez volt életem legjobb műsora. Hát, ha ez volt akkor arra nincsenek szavak, hogy mennyire sajnálom az aprókót. És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János még. Jó napot! Jó napot! Látod, milyen érdekes az, amikor az ember egy személyes ismerőssel találkozik, már aki nekem személyes ismerősöm, és azt mondja, hogy téged is ismer. Mindjárt egy olyan beszélgetés kezdődik kettőnk között, amilyenhez hasonló egyáltalán nem történik akkor, hogyha akkor ott este nem találkozom rőli Gézával, aki nem biztos abban, hogy be tud téged azonosítani, de fel kérdez tőlem egy azonosító jegyet, akkor én kérdezek tőled, és pillanatok alatt, meg annyi, hát ha nem is intimitás, de csomó olyan dolog kiderül, amiről nekem fogalmam sem volt. Na, igen. Hát, emlékszel, hát az e-mail váltásunkra gondolok. Igen, és most... Én Semmi, én mondjam, ennyi, a... ennyi, Tehát ez most össz, össz, összesen ennyi. Nézd, azért ritka az olyan ismerettség, amikor valaki hatszor egy órában valakivel beszélget, most Jánadával beszélgetek, ugyanakkor az életben valószínűleg sose találkoztak, lehet, hogy nem is fognak, létrejön egy nexus, ami ugyanakkor ki tudja, milyen mértékben terhelhető, mint híd. <gül> én nem tudtam egyébként, hogy a Rő találkoztam, de hát biztos találkoztam. Hát azt szokták mondani, szintén zenész. Mármint mi, már szintén költő, vagy szintén zenész? Mind a kettő. Ő, ő is? Igen. Jó. Hát akkor jó, én nem... Én nem... Én, valahol, én a nevét a költészetből ismerem, nem. És hát ugye most, hogy a filmben volt, de amúgy, mint zenészt, én nem, nem tudtam, hogy ő mit zenél. Hosszú ebben most nem menjünk bele, de ő is zenélt. Ja, jó, hát akkor jó. Az a hölgy, aki a tevelet folytatott beszélgetés egyik rajongója, és aki leírta az eddigi öt beszélgetést, különböző kérdéseket tett fel, úgyhogy még mielőtt ehhez az utolsó beszélgetéshez neki kezdenénk. Folytathatjuk máskor is, de én a jövő héten nem vagyok, és elvileg ez a hat rész lenne, nem mintha kiszámítottuk volna, ma ugye a regionális konfliktusokról kéne beszélni, de majd kiderül, hogy ez a hatodik részmest Ján a miről is fog szólni. Kismertetném veled az ő kérdéseit, jó? Hallgatom. Azt írja X n aki Anikó, hogy ami nagyon nem tiszta például a fejemben, a sokszor visszatérő szekuláris vallási dimenzió. Hogy a kettő nem szétválasztható, az kiderült, de van-e olyan pillanat térben és vagy időben, amikor legalább a cél egyirányú, hogy mifelé akarnak haladni ezek az országok? Húha! <há> hát ez egy jó kérdés. Um, um, olyan nincs, hogy ezek az országok Beszéljünk külön-külön. Mondjuk Egyiptom az teljesen nyilvánvaló az 50-es, 60-as években kormányzati szinten szekuláris kíván lenni. Egyébként most meg újra valamennyire. Szíria is, de ott ugye beszéltünk arról, hogy a szekularitást egy valási kisebbség végül tartja fenn tulajdonképpen. Figyelek! ...kérdés, ott, ott ugye hát a, a, végül is aztán a, a, a Saddam Hussein rezsim az, az, az egy szekuláris rezsim volna elvileg, de hát ugye talán a modern arab történelem egyik legnagyobb háborúját vívja, majdnem vallási alapon Iránnal. Tehát ez egy olyan kérdés, hogy most ezek az országok mennek-e valaha egy irányba, akár együtt, akár külön-külön szekuláris mondjuk egy szekuláris világban, ez, ez, ez, ez ezt így nagyon nehéz megválaszolni, mert hogy nincs, nincs ilyen irány, egyértelmű irány. Vannak kormányok, amik, akik, akik magukat és az országok jövét szekuláris értelme képzelik el. Egyik tom, az teljesen ilyen volt az 50-es, 60-as években. Valamennyi. Ez, ezek az elemek fölbukkannak Szíriában és Irakban is, még Libanonban is, csak az még komplikáltabb ott az alapképlet, de, de hát arról beszéltünk, hogy különbséget kell tenni, hogy a kormányok hogyan gondolkodnak, mert milyen politikát folytatnak, és hát, hogy a lakosság maga hogyan él, és hogy hívő marad-e vagy sem. Ez egyébként egy kívülálló számára ennyi beszélgetés után, és aki már mint ezt végighallgatja, szerinted ez logikusan vagy racionálisan felfogható, vagy ehhez olyan történelmi ismeretek kellenek, amelyekkel nem mindenki rendelkezik, és így nem tökéletesen érthető, hogy az a görbe, ami létrejön, az minek alapján is görbe. Hát az biztos, hogy, hogy, hogy, hogy mint minden nagy terület, a, a közel-kelet egy nagyon komplex történelmi történelmi matrix. ugyanúgy, ahogy Európa. Ugye Európáról csak úgy tudunk beszélgetni, hogy Hát, kiskorunk óta tanuljuk az iskolában az európai történelmet, ugye? Ami egy nagyon komplex történelem szintén. E és hát ugyanígy. Nyilván... Jó, tulajdonképpen azt kérdezem tőled, hogy egy geológus az érti, hogy mi zajlik, mi, mik azok a tektonikus rezgések lenne a mélyben, de e egy közember nem tudja. Ugyanígy egy közember vajon megért. Hogy van kavics, és hogy a kavics az úgy jön létre, hogy a folyó csiszolja. Tehát, hogy vannak különböző szintjei a tudásnak, és sajnos a, a közel való tudás, szerintem a majd közel-kelet vagy a tudás, a magyar közönségben ugye nem nagyon van meg, mert hát sehol nem igazán... Kérd... Ezt, ezt én értem, nem ilyen dogmatikai is akarok lehet folytatni ezen kérdés kapcsán, de például azt kérdezem tőled, hogy mindaz, amiről beszélgetünk, elvezethet-e egy olyan szekuláris világhoz abban a térségben, amiről beszélünk, ami közel-kelet, és nem csak közel-kelet, ahol például az a vallás, amely látható módon a mélyben hihetetlen erővel bír, egyszer csak hozzá simul az államnak a szekularitásához. Vagy ez kizárt, vagy nem lehet tudni? Én ezt kizártnak tartom. És ennek mi a magyarázata, havon ennek, ennek Ennek az a magyarázata szerintem, hogy, hogy az iszlám az hogy működik, mint a kereszténység alapvetően, erről már Igen, igen, igen. Tehát, hogy nincs a, a, a világnak az a típusú felosztása, nem létezik. E, De én aki én... ezek szerint az iszlámot belülről nem, nem ismeri, tulajdonképpen valószínűleg az ismeret is kevés, aki maga nem hívő, az ezt most nem értheti. Ezt, most ezzel nem azt akarom sugálni, hogy, hogy hívő muszlimok ne élnének békében és boldogságban szekuláris kormányokkal. De nem ezt akarom. De, de azt gondolom, hogy a, a közel-keleten egyszerűen, túl, ö, egyszerűen a, a, a, a vallási identitás az, az úgy tűnik, hogy, hogy nagyon erős. Sokkal erősebb, mint bárhol máshol. De nagyon És jó, amit mondasz, mert azt legalább, legalább rá tudok kérdezni. Van olyan, hogy vallási identitás? Hát ezek szerint van. Van olyan, hogy hát ugye sokfajta identitás van egy embere belül, én, én abban hiszek, hogy nagyon sokféleképpen azonosítjuk magunkat. De ez a vallási identitás, amiről mi most beszélünk, de, az képes elkülönülni attól a világtól, mint amiben él? Igen, tehát, tehát ő azt tudja mondani, hogy, hogy pláne egy, egy felfokozott helyzetben, ahol mondjuk különböző gazdasági problémák is vannak, hogy, hogy, hogy inkább mondjuk a, a sunni mondjuk egy szíriai, egy a palestina vagy egy szunita egyiptomival harcol együtt, inkább mint a szomszédjával, aki sírta. Oké, okay, akkor most egy nagyot ugorva, de itt maradva, ha egy ilyen ember elhagyja a hazáját, és eljut a szekuláris Európába, nem érzi magát úgy, mint egy hajó az óceán közepén? Hát, ugye ez az a... én szintem. Csak hogy értsd. Értem, értem, de megint csak arra kell emlékeztetnem a hallgatókat, meg téged is, hogy, hogy ahogy élünk, az egy, az, egy, az egy nagyon összetett dolog. Tehát, hogyha valaki mondjuk egy falun él a Szíriában, akkor annak nem csak egy szunni vallási identitása van, hanem van egy, úgymond, egy falusi megértése arról, hogy hogyan, mi a helyes élet. Sőt, egész pontosan és a valási, valását is így interpretálja. És amikor eljön Európában, akkor, akkor egyébként ezt teljesen jó lehet látni például a, a, a török közösségeken németországba, akik mondjuk sokszor Anatóliából jönnek, hogy, hogy, hogy ilyen kis csoportokban, kis közösségekben élnek tovább, ami nem feltétlenül csak a vallási, identitáson alapszik, hanem ezeken a kisebb vidéki szokásokon, nagy családokon, stb. stb. Tehát nagyon fajta. Alacsony integrációról beszélünk? É, a, a, szerintem teljesen vagyok teljesen perfekt, Ezt más, más szociológusokkal kell beszélned ez az integráció kérdéséről, de én azt gondolom, hogy ő hogy valószínűleg, valószínűleg tartom, hogy mondjuk arab keresztények, ráadásul magasan képzett, vagy magas, és, és vagy magasan képzett arabok sokkal könnyebben integrálódnak, mint alacsonyabban képzett szunita muszlim, vagy sita vidéki, emberek és családok az európai társadalmakba, de azt hiszem ez teljesen nyilvánvaló. Tegyünk egy pontos eszőt az a tudatlan európainak a félelme, hogy egyéb iránt őket már, mint akik ebből a régióból érkeznek, őket egész egyszerűen monolitikusan képes látni vallási fanatikusként? Hát az teljes. Ez szerintem ez egy nagyon... A... Ezzel nem is érdemes beszélni, mert mert tömegekről valási fanatikusként nem... Tehát pláne, akik a valási háború erről menekülnek, szerintem nincs értelme beszélni. Nyilván vannak egy ketten, hárman, négyen, tizen, huszan, vagy hát ennyi ember között százan, akik, akik esetleg valási fanatikusok valamilyen módon, és nem tiszta szándékkal jönnek Európába, de, de hát... Rendben de... van. Az az arab tavasz, amit te mint terminus elvetettél, mondjuk helyette az, hogy izédeközben közben gondoljunk erre, az a létrejött-e pillanatában magában hordott, hordozta az ISIS létét? Ö, hát az ISIS léte az szerintem egy, ezt Nyilván attól függően, hogy milyen, milyen hosszú... Valójában a kérdés arra irányul, hogy te, aki azt a térséget ismered, de tudom, nem ennek vagy a specialistája, de mindenféleképpen milliószor többet tudsz róla, mint én. Az a kérdés, hogy ennek az államnak, amely most mutatja az állam összes jellezetességét, vagy sem, ebbe most ne menjünk bele, ennek a létrejötte elmondható-e úgy, mint ahogy létrejöttek a földrészek a földön? Um, annyiban mondható el, hogy, hogy valószínűnek tartom, ezt még nem látjuk szerintem egész pontosan, és se a politológusok, se a történészek nem rendelkeznek világos adatokkal és képpel arra nézve, hogy, hogy pontosan hogyan kell értékelni az iszlám állam nevű szervezet létrejöttét, de az, abban én biztos vagyok, hogy ez egy hosszabb tört, előtörténetre tekint vissza, mint az úgynevezett arab tavasz. És azt is valószínűleg tartom, hogy az arab tavasznak, tehát annak az eseménysorozatnak, ami Tunéziától, Egyiptomon át, Szíriáig bezárulak tartott 2011 ugye, tavaszán, annak kevesebb köze van az iszlám állam létrejöttéhez, mint mondjuk a 2003-as, 2004-es iraki-amerikai beavatkozás. Tehát, uh -huh. hogy a magja az közelebb van ahhoz, mint ehhez. Igen, te, ez, ez valószínűleg, ha mondjuk ok okozati összefüggéseket kell látni, akkor valószínűleg, tehát iszlám állam valószínűleg, én úgy gondolom, lett volna, lett volna uh, a 2011-es arab tavasz nélkül is. Valamilyen formában. Valójában ez egy irritáció következménye? Ne. H hogy értett, hogy irritáció? Ezt hát úgy irritáció, ami a külföld beavatkozásából adódik. Én azt gondolom, hogy nem feltétlenül önmagában az, hogy egy külföldi beavatkozás, hanem inkább az, hogy a, az, a, az amerikai kezelé, tehát az amerikai kezelése a, a beavatkozás utáni iraki politikai helyzetnek az, az, kell, az valószínűleg egy, egy teljesen katasztrofális e, látáson alapult. Ugye azt tudni kell, hogy amikor az amerikaiak elfoglalták Irakot, és ugye elfogták Saddam Hussein-t, és, és másokat, akkor a teljes uralkodó párt elitet, és a pártot úgy, ahogy van, föloszlatták, elküldték az adminisztrációt, stb. Tehát tulajdonképpen, egy, mintha egy teljesen új lappal akarták volna kezdeni az ország igazgatását. Ez azonban nagyon nehéz. Tehát, tehát nem, nem, nem tudsz, ha mindenkit elküldesz, akkor, akkor, akkor, akkor nincsen. Nincsen gyakorlott közhivatalnok, a rétek, stb. stb. valamint a meglévő vallási, a felszín alatt meglévő vallási ellentétek, ezrek, mint ahogy lett is, hiszen sítákat találtak meg kormányzati arányra. Tehát a síta elit lett végül az uralkodó elit uh, Irakban, ami egy, nagyon szó, ami egy nagyon érdekes tény, igen. Valójában ez az operáció sikertelen volt? Hát szerinted sikeres volt. Hát ugye azt a célt, tehát ugye ennek volt egy közvetlen kiváltó oka, és aztán volt nagyon sok további beavatkozás. Ugye a közvetlen kiváltó ok, az kvázi kezelve lett, csak éppen az, ami azt követően történt, úgy tűnik, hogy azon nem tudtak úrrá lenni az orvosok. Hát én nem tudom, hogy a magyar nagy mit tud, de hát ugye a közvetlen kiváltó ok, az, az, az, az egy olyan, azok olyan jelentések voltak, mi szerint az iraki hadseregnek vagy van köze a 2001-es ugye repülőgéptámadásokhoz, vagy pedig ugye olyan fegyverekkel, olyan tömegpusztító fegyverekkel rendelkeznek, ami Amerikára ártalmas lehet. Ebből a kettő Érvből, amivel az amerikaiak az akkori beadkást indokolták, mindkettőről tudjuk ma már teljesen nyilvánvaló, hogy hamis volt. Tehát valószínűleg úgy lehet maximum felfogni az amerikai beavatkozást, mint egy válaszcsapást, de hát ennyi erővel mondjuk Ukrajnát is szétbombázhatták volna, vagy nem tudom, a Kaukázus, ahol muszlimok vannak, mert valószínűleg ugyanannyi közük volt, mint, mint, mint az a Saddam rezsimnek. Magának ennek az államnak a millét? Nem, nem tudom, én egész pontosan, én személy szerint nem tudom, hogy mi volt egész pontosan az Amerikai célja. Nyilván mindenféle összeesküvési emeltek volna, de hogy az, az iraki beavatkozással konkrétan mi volt a cél, szerintem ezt egyébként valószínűleg senki nem tudja igazából. Ez egy politikai kalkuláció, klasszikus erőfitoktatás er, erő lehetett elsősorban, és elsősorban az amerikai belső közvéleménynek szólt, hogy itt egy diktátorna, meg tudjuk dönteni, de én nem látom, hogy ennél több, Célja lett volna, úgyhogy... Magában az, az, az iszlám államban ugye szekuláris elemek nem nagyon találhatók, de azok az elemek, amelyek találhatók benne, azok mennyire egy, egyesítik azokat az országokat, amelyekről beszéltünk eddig, vagy ez egy rossz és értelmezhetetlen kérdés? Hát nem az országokat egyesítik, hanem, hanem bizonyos embereket. Így, egyik, így gondoltam, igen, bocsánat. Akik így. különböző országokból származnak, mondjuk Franciaországból, vagy akár Magyarországból, és úgy gondolják, hogy ők egy ilyen... De én a helyiekre gondolok, tehát a közel-keletre vonatkozóan. Ja, hát a, a helyiekből is azokat egyesíti, akik, akik először is úgy gondolják, hogy nekik ez, nekik ez valamiért jó, hogy ott éljenek, mert tényleg szeretnék betartani a Sarajat szó szerint. Vagy pedig, hát ugye nincs más választásuk, mert ők nem tudnak elmenekülni, tehát vagy annyira, annyira szegények, hogy, hogy nincs választásuk, és egyszerűen kooperálniuk kell, vagy pedig, vagy pedig úgy látják, hogy valamifajta politikai hasznuk van az iszlám állam jelenlétéből. Azt tudjuk, hogy van egy jó pár szunnitotörzs Irakban, aki, aki kooperál az iszlám állammal, és az iszlám állam sikerei, kezdeti sikerei azok ezek, azok ebből a támogatásból származtak. És ez, és ez valószínűleg azért volt, mert ahogy el is mondják sokszor, úgy, úgy érezték, hogy a, a, az amerikai beavatkozás utáni iraki kormányzat az egy, az egy siíta, szunita ellenes kormányzat lett, társasorban déli politikusok által e, uralt, és, e, és úgy érezték, hogy a számukra az állam és a kormányzat nem ad több se támogatás, se védelme. Maga az iszlám állam alkalmas-e konszolidált létezési módra? Hát olyan kérdéseket teszel fel nekem, ami, ami... Nem, a kérdés ugye le... alapvetően arra, vonat, arra vonatkozik, hogy az, az, az, amit létrehoz az iszlám állam, mint félelem, az magyarázhatja-e azt a vándorlást, ami erről a területről elindult Törökország, Görögország, majd Európa felé? Hát az természetesen azt, az, azt magyarázhatja. Én, én, én, én egyik személy azt gondolom, hogy, hogy, hogy Tudom, Most valami nagyon ezt? rossz hasonlatot mondok, de ez megint azt mutatja, hogy én mennyire outsider vagyok, de talán alkalmas arra, hogy kiavítsál, és akkor értelmezhető. Mint hogyha lenne egy nép, mondjuk a hunok, akik semmi másra nem alkalmasok, mint hogy húdítsanak, hogy, hogy, hogy honfoglaljanak, és aztán onnantól kezdve átalakul az egész államberet. Nem, nem, az iszlám, nem, ha én jól tudom, ez a, ez a furcsa szerveződés, ami magát iszlámáramnak nevezi, ez egy, ez már kialakította a maga infrastruktúráját, tehát kórházakat üzemeltet, van adminisztráció, talán még útleveleket is kiállítanak, van egy bizonyos gazdasági gondolkodás, és a szegényekkel segítenek, tehát van egy... Van egy, infrastruktúra. egy tartós képződményről beszélünk? Hát én azt gondolom, hogy, hogy, hogy, hogy most én Megint úgy beszélnek, hogy fogalmam sincs, de ezután, az utána után azt mondanám, hogy, hogy van benne potenciál, amennyiben ö, kívülről nincs semmi fajta olyan fenyegetés, tehát akár az oroszok, akár az amerikaiak hagyják, hogy, ö, hogy legyen, akkor lesz. Ha kivonjuk onnan az oroszokat és az amerikaiakat, ami nem könnyű, akkor valami... Hocsánat, iránt, iránt, és rakjuk ide meg Szaud-Arabiát, meg Katartát. Hogyan viszonyulnak hozzá? a további arab államok? Ö, hát ez egy, ez egy jó kérdés. Ö, hogy őszinte legyek, fogalmam sincs. Tehát el, eljött az a pillanat, amikor azt tudom bátran mondani, hogy fogalmam sincs. É, én, az egyiptomi retorikában én amit olvastam újságcikkekből az elmúlt egy-két évben, az ugye mind az volt, hogy, hogy ez egy terrorista szervezet és elítélik természetesen. Ugyanakkor egyiptomi állam nem vett részt nagyon az iszlám állam elleni műveletekben. A többi, Észak-Afrikában most olyan káosz van át pláni Libiában, ahogy szerintem nem, nem ez, ez is nincs is ilyen, hogy, hogy mit, nincs állam, tehát egy nem, nem, nem gondolkodnak arról. Meg hát az iszlám államnak ugye ott is vannak ilyen csatolt részei, vagy előre túlt állásai, vagy hát olyan csoportok, akik elismerik a felhatóságát. A, a Libanon-Szíria libanon az egy érdekes kérdés, mert ugye ezek az országok tradicionálisan iráni ö, vonzáskörzetben vannak. Ö, nyilvánvalóan a, a keresztény libanoniak azok óriási gyanakvásra figyelik az iszlám államot. Ö, de hát Ja, nem tudom, a, a, ez, egy, ez egy érdekes kérdés, hogy, hogy milyen konf... Tehát, hogy még az is lehet, hogy egy, hogy egy, egy irána, Irán és Orosz támogatással lévő Szíria, az még az is lehet, hogy elfogadná, de hát lehet, hogy most óriási hülyeségeket mondok, és egy politológus mindjárt be hogy állja meg. <gül> de, de még az is elképzelhető, hogy elfogadná, mint egyfajta ütköző államot. A, az iszlám államot. Alapvetően azért kérdezem ezt, és hallgatlak így is szívesen, hogy azt mondod, hogy fogalmad nincs, mert azért egy történész, euh, még akkor is, hogyha nem ezt kutatja, adnak nyilvánvalóan van egy képe erről a világról, aminek lehet, hogy logikája nincs, és ez nem egy jó szó, de mégsem tudok most hirtelen jobbat használni, és az, a kérdés az, hogy mennyire idegen test ebben a régióban ez az állam az biztos, hogy idegentes, tehát ilyen még soha nem volt, mint ez az állam, már csak azért is, mert ugye azok az előképek, amiket ő idész, idéz, hogy most mondjuk a korai kalifátusban hogyan éltek az emberek, az egy teljes félreértésen alapszik. Tehát, ilyen, tehát ezek a principumok, amiket alkalmaz ez a, ez a szervezet, az az interpretáció, hogy a seréjelt alkalmazza, ilyen, ilyen ez, ez egy Miközben természetesen azt gondolják, hogy ez volt az igazi, ez volt az eredeti, ez egy, ez egy új feltalálás, tulajdonképpen ez egy új találmány, ez egy elképzelt, elképzelt tradíció, ez elképzelt hagyomány, amit ő próbálnak alkalmazni. Tehát ez teljesen új. De ez a korámból levezethető. Hát persze minden levezethető a koránból, hát a Bibliából is minden levezethető, vagy nem tudom, Tórából is minden levezethető. Ez csak az a kérdés, hogy, hogy, ugye, hogy, hogy milyen effektíven tudják alkalmazni ezeket a sajátos interpretációkat, és hogy ugye nincs, ugye ezek az emberek nem tanult vallástudósok, hanem, hanem, hanem hát ugye ilyen botcsinált szövegmagyarázók. Úgyhogy a, amit, amit ők itt létrehoznak, az egy teljesen modern, kortás, új, ami ideg és idegen dolog. Ami hát majd valahogy működni fog, hogyha ha nem lép valaki közben. A következő kérdése az Anikónak, hogy nem tiszta az sem, hogy a szekularizált államfogalom egyenértékű a felvilágosult, polgériasodott modern demokráciákkal, vagy egészen mással egyenértékű a diktatúrákkal. Mikor melyik inkább? Mert egyaránt szó volt a szekuláris demokráciáról, és a szekuláris diktatúráról is. Ez egy jó kérdés, ez egy jó kérdés. Igen, én, én, igen, tehát a szekuláris állam egyáltalán nem jelent demokratikus államot. Ugye ezt tudjuk. Ez így volt nálunk is. 1989-ig elvileg. Hát egy, egy szekuláris rezsim volt, de, de, de, de hát nem igazán volt demokratikus. Hát ez így, ez így van a, az arab világban a, az 50-es évek óta, talán majdnem minden államban. Tehát így valódi demokráciá, részvétei demokráciát ami teljesen tiszta választásokkal, parlamentáris rendszerrel, fékek és ellensúlyokkal, és egy, egy jogi, a jog uralmával jár a teljes mértékben, ilyet, ilyet nem sikerült megalapozni igazából sehol. Újabb kérdés. Mi van pontosan a vallásról? amiről azt mondtam mestján Ádám az ötödik beszélgetésben, hogy a diktatúrát lehetséges is Melyik vallás? Mindegyik, vagy csak az iszlám, vagy csak annak az egyik ága? Mondtam? Mit, mit mondtam? Mi van pontosan a vallásról amiről azt mondtam Estján Ádám az ötödik beszélgetésben, hogy a diktatúrák lehetséges bázisa. Melyik vallás? Mindegyik, vagy csak az iszlám, vagy csak annak az egyik ága? Tehát most általánosságú beszélünk, hogy a vallás lehet-e diktatúrák alapja. Most ez a, ez a kérdés? Vagy... Hát az ötödik beszélgetésben nyilvánvaló, hogy amikor leírta Anikó ezt a beszélgetést, akkor egy olyan mondattal találkozott, amelyben azt szerepelt, hogy a vallás a diktatúrák lehetséges bázisa lehet. Um, hát per persze, hogy lehet a vallás. Én azt gondolom, hogy lehet a vallás diktatúrák lehetséges, abszolút ezt, ezt tartom, és bármelyik vallás, bármelyik vallás. Jó, így gondom, de hát nagyon sokféle ideológia alapon lehet egy diktatúrát felépíteni. De az egyik a vallás. Végül az utolsó kérdés, az a negyedik beszélgetésre alapoz. Vajon miért mondtam este a hogy hiba lenne tökéletes szekuláris demokráciákat erőltetni ezeken a területeken. Miért lenne hiba, már ha egyáltalán létezik tökéletesen szekularizált demokrácia, amit lehetséges volna erőltetni, és kijelőltetné, mert én ugyan a valószínűleg nem értettem, de olyan benyomásom keletkezett írja. Amikor, hogy ezeket az országokat nem fenyegeti jelenleg a tökéletes szekuláris demokrácia. Igen, én azt hiszem ez egy válasz volt. A, te kérdeztél valamint amire én ezt válaszoltam. Itt egyszerűen te kérdezted, hogy kell -e erőltetni kellene, vagy valami ilyesmit, tehát, hogy lehetséges a szekuláris demokrácia. És akkor elmondtam, hogy szerintem nem kellene erőltetni. Hát mondjuk a 70-es, 80-as években volt egy nagyon erős, amerikai neoliberális gondolkodás arról, hogy a gazdasági és társadalmi fejlődést a közel-keleten is demokráciával kellene elérni. Tehát ezeknek az országoknak demokratikus alapokon kellene állnia, és ezért tegyünk meg, amit csak tudunk. Ez, ez volt egy ilyen alapelv, és az elsősorban egy, egy, egy amerikai alapel volt. Volt ami ez egyébként egyes európai országok csatlakoztak és hát diplomáciai eszközöktől kezdve nagyon sok gazdasági eszközökön nagyon... tettek ezért és máig is ugye hát nagyon sok uh, civil szervezet arab országokban en, en, ennek a mentén működik hogy nagyon sokszor ugye külföldi pénzekből hogy hát, jó lenne, hogyha ha a demokratikus értékek fejlődjenek ezekbe az országba. Én ezzel egyébként valamennyire egyetértek, de azt gondolom, hogy, hogy nincs értelme erő alapon ezt, ezt így, ezt ebben a formában megvalósítani. Tehát ez, erre vonatkozott. Ezt hiszem ez a... A legutóbbi mondatai arra utalnak is az előző, de az egész beszélgetés sorozatból az következik, hogy nyugalom és béke, ha egyáltalán létezik olyan, akkor lehetne itt, hogyha a nagyhatalmak beleértve, Kínát beleértve az Egyesült Államokat és a hajdamból Szovjetuniót, a mostani Oroszországot nem akarná prédaként, vagy valamilyen módon a nagyhatalmi létezéséből adódóan rátenni erre a régióra a kezét, az, hogy ezek a nagyhatalmak ne akarnák manipulálni ezt a területet, ehhez vajmi kevés remény van. Ebben egyet értünk? Igen, de, de, de azért uh, butasság lenne mindent a nagyhatalmakra kenni. Tehát, tehát a, amiről beszéltünk három szint van, tehát van egy, van egy az országokon belüli állapot, amiről beszélgetünk, van, van, egy, van egy regionális uh, Politikai játék, ami elsősorban ugye a helyi nagyhatalom Irán euh, érdekeit euh, érdekei alapján is alakul, és hát van a nagy politikai játszmó, amiről most kérdeztél. Mind a három szinten... mind a három Maga szinten... Irán vagy szaud vagyom én nem vállal nagyobb kockázatot ebben a régióban arra való tekintette, hogy azt mondja, hogy mi majd rendezzük ezt a helyzetet, innen egyébként mindenkit akarod jó haza. Hát szaud megint olyan kérdéseket tesz fel, amiket én nem tudok, egész pontosan a válasz, de azt gondolom, hogy ö, hát Szaud-Arabianak pénze van jelen pillanatban, de embere annyira nincs. Valamint a belső szaudi helyzet is jelen pillanatban nem éppen szilárt. Ugye meghalt a király, van egy új király, aki szintén öreg, ö, tehát a belső politikai helyzet... És igen. Stabil pillanat, és hát ugye szaudi Arábiának van egy másik háború jelen pillanatban, miről egyébként sajnos elfeledkezett a világ, és az Jemen. Eh, ahol konkrét eh, katonai beavatkozás van, tehát szaudi gépek eh, bombázzák Jement, eh, és eh, valószínűleg, eh, és, és ezen kívül azért szaudi Arábiá be, beavatkozik Szíriában, tehát pénzzel és eszközökkel támogatja a bizonyos felkelő csapatokat, illetve hát ha jól tudom, talán van egy saját kis hadserege is, ami nem szaudiaikból áll, de, de az ő zsolgyukban van az egyik, az egyik felkelő csapat. Tehát beavatkozik, csak nem, nem, nem tud teljesen, hiszen olyan, olyan telített jelen pillanatban hogy és nagyobb hatalmak is játszanak. Igen, Irán, Hello. Itt vagyok. Irán az, hát az, Irán az folyamatosan be akar avatkozni, hát, hát az, az folyamatosan be iravatkozik, tehát ő, ugye ez a két, ez a, ez a helyi játszma jelen pillanatban úgy tűnik, hogy Szaud-Arábia és Irán, hol itt, hol ott, ugye nemben is tulajdonképpen egy proxy háború zajlik, ott is ugye egy, egy séta, kisebbséget bombáz szaudi arábia amit indirekt valószínűleg iránt támogat. De most olyan dolgokról beszélek megint, amiről nekem... Márpedig az utolsó kérdésem is ezzel kap... Oké, okay, de van, de azért egyre együtt hadd kérdezzem meg, hogy azt meg lehet -e mondani, hogy ez az egész merre felé halott? Hát um, én, én, én, én, én, én nem tudom. Hát az orosz az orosz um, ha, ha valóban kialakul és stabilizálódik egy, egy orosz, iráni, iraki, szír, tengely, az, az, az jelenthet stabilizációt, még akkor is, hogyha az a stabilizáció az nem lesz a nyugati államoknak, és az amerikának az innyére. Tehát lehetséges, hogy, hogy stabil politikai rendszerek újra kialakulhatnak, megerősödhetnek ezen a területen, de ami, ami egy érdekes a orosz terület lesz akkor, ami hát sok, sok kérdést felvet, és hát ugye lehetség, még elképzelhető az is, hogy egy hogy még ennél nagyobb háború lesz. Még az is elképzelhető, amiben már valóban talán világmértékű összecsapás lesz szuniták és sétál között, de hát most már ilyen apokaliptikus víziókat <gül> rakok a nézőket, Maga az oszmán birodalom, amíg létezett, az mennyire jelentette egy békés állapotot? Hát belül igazából adólánzadásokon kívül, meg egy-egy egy helyi helytartó függetlenségi kísérleteink kívül Azért az, az Birodalom egy, egy aránylag prosperáló, békés. De hogyha most visszanézzünk az időben, az olyan régen volt, hogy azt már egyetlen egy ember se érte meg, arra már mindenki csak visszaemlékszik. Hát igen, pláne ugye az arabok köréből azért a történelmű nagy nagyrészt az első világháborúhoz kötödik, amikor, amikor a törökökre, vagy az oszfámbirodalomra már mint, úgy, úgy néztek, mint a török igára, amit le kell rázni. És, és annak a békéjét se vágyják vissza. Halló? Azt kérdezem, hogy és annak a békéjét se vágyják vissza. Hogy és aminek a békéjét? Annak a, annak a birodalomnak a békéjét. Hát nem, mert mondom, egy negatív kép van az arabokban az oszlán birodalomról. Tehát nem, azt lát, nem, nem a békét látják, vagy nem a működését látják, hanem azt látják, ahogy véget ért az első világháborúban. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Egyszer nagyjából sejthető volt, hogy egy ilyen vékony régi, jégre tévedünk elsősorban az én aktuál politikai kérdéseim révén, de az összes többi azért az kevésbé volt ilyen, és köszönöm szépen, hogy a hallgatóim rendelkezésére által. Hát én köszönöm szépen, nagyon élveztem, és hát további jó kutatásokat. Meg. Remélem, Enke... hogy mindenki meg kedvet kap arra, hogy továbbolvasson történelemben. Igen. Köszönöm szépen. Jó étvágyat. Köszönöm. köszönöm. Szervusz. Szervusz. Mestjánál demót hallottak. Itt? És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János